Thank mm -hmm. ein kleines mädchen das war sehr arm und unglücklich denn ihm waren vater und mutter gestorben aber es war ein sehr tapferes und ein sehr kluges kleines mädchen und als es den ersten schmerz ein wenig überwunden hatte begann es sich gedanken zu machen wie denn das tägliche leben nun weitergehen sollte viel hatten die eltern ihm nicht hinterlassen eigentlich fehlte es sogar am nötigsten So war das Mädchen zunächst also auf die selbstlose Hilfe anderer Menschen angewiesen. Das kleine Mädchen war stets freundlich und gutherzig und alle mochten es deshalb gern. So hatte es lange Zeit keine Not. Mal brachte dieser ihm etwas zu essen, mal jener etwas Brennholz und so manches Mal schaute eine der Nachbarinnen herein, um nach dem Rechten zu sehen. Eine andere besorgte dann und wann den Haushalt und half ihm beim Putzen und Scheuern. Aber die Wochen und Monate gingen ins Land. Der Sommer war vorüber, der Herbst hatte den Wald entlaubt, jetzt war tiefer Winter. Der Frost knirschte und knackte in dem alten Gebälk des Hauses und der Wind pfiff durch die Fensterritzen und blies in den Kamin in der letzten Zeit hatte niemand mehr bei dem Mädchen hereingeschaut. Die Leute hatten es wohl vergessen. Jetzt, wo das traurige Ereignis schon etwas länger zurücklag, sie hatten ja auch alle ihre eigenen Sorgen und Probleme. So konnte das Mädchen, wenn es abends ins Bett ging, oft vor Hunger und Kälte nicht einschlafen. Dann war ihm als hörte es leise die Stimmen von Vater und Mutter. Ach, mir ist kalt. Ganz klamm ist das Bett. Nachtmuzi, Nacht putzi. Schlaft gut. Mein Töchterchen, mein Liebes, sei doch nicht traurig. Schau, ob man im Leben glücklich ist, hängt nicht von dem ab, was man besitzt. Glücklich ist nur der, der schenken darf. Vater und ich konnten dir zwar keine Reichtümer geben, aber unsere Liebe, die gehört dir heute und immer zu. Gerade die Liebe von Vater und Mutter war es, die das Kind am meisten vermisste. Es konnte wohl verschmerzen, dass es nicht reich war. Was weh tat, war die Einsamkeit, das Alleinsein. Es hätte sogar das Wenige, das es besaß, mit Freuden hergegeben wenn es dafür wieder Vaters harte Hände halten dürfte oder sich die Tränen, wenn es einmal traurig war, an der Schürze der Mutter abtrocknen dürfte. Und leise begann es zu weinen. Vater, Mutter, wenn es doch wieder so sein könnte wie früher. Wie früher. Und dann schlief das kleine Mädchen ganz traurig ein. Dir. Was schreist du mitten in der Nacht? Willst du die liebe Sonne aufwecken? Guten Morgen! Als das kleine Mädchen am nächsten Morgen erwachte, war es nicht mehr so sehr traurig. Es machte für Hund und Katze und für sich selbst ein kleines bescheidenes Frühstück und dachte darüber nach, was wohl die Zukunft sein sollte. Komm Mozillain, nimm schon die Milch, so. Ich werde ganz einfach versuchen in der Nachbarschaft ein wenig zu helfen. Vielleicht kann ich bei der Hausarbeit behilflich sein, das Essen kochen oder sonst irgendwie nützlich sein. Ich könnte ja auch Babys beaufsichtigen oder Hunde spazieren führen. Ja, zu tun gäbe es viel und die Leute würden sicher dankbar sein. So Putzilein, du kannst mitkommen. So, komm. Das Mädchen machte sich also auf den Weg, den Nachbarn und Bekannten seine Dienste anzubieten. Doch als die Kleine an einem der Häuser vorbeiging, hörte sie durch das geöffnete Fenster ungewollt ein Gespräch. Das kann doch nicht so weitergehen. Das arme Kind kann sich doch noch nicht alleine helfen, nicht? Die ganze Hausarbeit und so. Ja, aber man kann sich doch nicht auch noch dauernd um andere Leute Probleme kümmern. Man hat doch selber genug um die Ohren, also wissen Sie... Sagt mal, denkt ihr beiden denn gar nicht an das Kind? Das hat es aber wirklich nicht leicht. Da muss jemand helfen. Nun tu du mal nicht so. Deine Arbeit ist das ja nicht. Unsere vier Blagen machen mir schon Sorgen genug. Nicht, dass ich nicht Mitleid hätte, nein, aber ich wüsste nicht, wie ich das auch noch bewältigen sollte. Das meine ich auch. Und außerdem, wenn man bedenkt, man hat selbst wenig genug, verzichtet schon auf so vieles. Das kleine Mädchen hatte unfreiwillig alles mit angehört. Und plötzlich dachte es darüber nach, dass es anderen Menschen unter Umständen zur Last fallen würde, weil es selbst noch so klein war. Da schlich es sich leise nach Hause zurück, legte sich auf sein Bettchen und fing wieder bitterlich zu weinen an. Und auch das Hündchen und das Kätzchen konnten es nicht trösten. Als es Abend wurde, wusste das Kind, dass es einen Ausweg finden müsse. Die Miete für das kleine Häuschen musste bezahlt werden, und Essen und Trinken war teuer. Geschenkt, das hatte es von den Eltern gelernt, geschenkt wurde einem schließlich nichts. Ich werde von hier weggehen müssen. Mein Kätzchen und du, mein kleiner Hund, wie soll ich euch denn beide noch satt bekommen? Ich werde euch hier lassen müssen. Miau, miau, macht bloß um mich keine Gedanken. Ich werde schon Mäuse genug erwischen. Aber lass mich mit dir gehen. Lass mich nicht zurück. Ach Mutzi, das wird ein sehr langer Weg. Bleib nur hier, bis ich wieder zurück bin. Unterwegs gibt es doch auch Mäuse. Miau. Ihr seid so gut. Ihr seid so lieb. Aber es geht leider nicht. Denn bestimmt wird es kalt werden unterwegs. Ich werde es schon schwer genug haben, für mich selber zu sorgen, bis ich irgendwo hinkomme, wo mir freundliche Leute helfen, wenn ich nur erst wüsste, wo und wann. Und mit Tränen in den Augen schlief das arme Mädchen ein. Bis in die Träume verfolgten es die Stimmen der gedankenlosen Nachbarsfrauen. Das arme Mädchen, aber man kann sich ja nicht um alles kümmern. Ich habe immer gesagt, das wird böse enden. Ihr wolltet euch denn nicht einmal um Hilfe bemühen? Ihr könnt das Kind doch nicht allein lassen. Seid doch nicht so herzlos. Herzlos? Oh, Hört du auf, dich da einzumischen. Die Männer machen sich doch keine Vorstellungen. Ach, wenn ihr mich doch nur verstehen würdet. Ich brauche doch jemanden. So dachte das Mädchen und die Träume ließen es nicht ruhig schlafen. Und während sich das Kätzchen unter dem Bett zusammenrollte und der Hund auf dem Bettvorleger ein Plätzchen fand, kam langsam der Mond hinter den Wolken hervor und schaute durch einen Vorhangspalt hinein in das winzige Zimmer, auf das bunt karierte Bett, in dem ein armes, kleines Mädchen unruhig träumte. Und mit ihm kamen viele, viele tausend Sterne. Blitzend und blank wie pures Gold spiegelten sie sich im Schnee und in den Fensterscheiben. erwachte das Mädchen. Es schlug die Augen auf, sah den Mond durch das Fenster scheinen, erblickte die vielen Sterne und stand langsam auf. Ach seht nur, der wunderbare Himmel, was für eine Nacht, so schön, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe. Und das kleine Mädchen dachte, es müsse doch irgendwo ein Plätzchen auf der Welt geben, wo es glücklich werden könnte. Es begann, sich langsam anzuziehen, viele Sachen besaß es ja nicht, vor allem warme, feste Kleidung für diese Jahreszeit, die fehlte eigentlich ganz und gar. Über sein baumwollenes Hemdchen zog es nur ein kurzes Kleid aus dünnem Stoff und darüber ein ebenso dünnes, ungefüttertes Mäntelchen. An den Füßen hatte es nichts als ein paar Kniestrümpfe und einfache Holzpantoffeln. Wahrlich, das war nichts für eine eiskalte Winternacht. Dann schrieb das arme, kleine Mädchen einen Abschiedsbrief. Liebe Mama, lieber Papa, liebe Mutzi, lieber Putzi, ich werde versuchen, anderswo ein neues Leben zu beginnen und alles zurückzulassen. Auch die Erinnerung an euch, liebe Eltern, und euch, meine beiden Tierchen. Und all mein bescheidenes Hab und Gut, mögen es sich die Leute teilen, Denn ich will nicht mit Schulden gehen. Ich nehme nur mit, was ich auf dem Leibe habe. Und das ist wenig genug. Hab Dank für alles. Euer kleines Mädchen. In ein Tuch wickelte es sich ein Stückchen Brot. Es war das letzte, was noch da war. Und es musste lange reichen. Dann streichelte es noch einmal seine beiden Tierchen, die es ganz traurig ansahen. Mach's gut, liebe Mutzi. Also fang schon Mäuse. Geh nicht. Geh bitte nicht. Miau. Du wirst bestimmt erfrieren. Ach, mach dir um mich nur keine Sorgen, Mutti. Leg wohl. Und du auch, lieber Putzi. Mir wird schon nichts passieren. Komm, such dir einen Knochen. Auf Wiedersehen. leb wohl. Macht's gut. Auf Wiedersehen, Putzi. Auf Wiedersehen, Mutti. Und das Mädchen ging hinaus in die bittere Kälte und in die dunkle Nacht. Ohne Ziel und ohne zu wissen, was es draußen erwartet. Hm, das ist ja Schrecklichkeit. Wo ich hier wohl bin? Ist das schon der große Wald, den ich von weitem sehen konnte? Mir tun so die Füße weh und die Hände. Ach hätte ich noch nur ein Plätzchen zum Aufwärmen oder ein Bett zum Schlafen. Töchterchen, mein Mädchen, mein Kleiner, wir sind beide. Mutter. Das arme Mädchen fuhr bitterlich. Das Gehen fiel ihm schwer und es hatte sehr, sehr großen Hunger. Angst hatte es eigentlich nicht, denn die Tiere. Das wusste das kleine Mädchen, würden ihm nichts tun. Und auch die Bäume, so schien es, neigten sich herab und flüsterten. Keine Angst, kleines Mädchen, wir beschützen dich. Aber vor der Kälte konnten sie das Kind nicht schützen. Und tapfer ging es weiter. Es hatte schon ganz blau gefrorene Händchen, eine rote Nase und die Füße spürte es kaum mehr. Es wusste auch nicht mehr, wie lange es bereits gegangen war. Ob mich wohl ein bisschen Brot ein wenig die Kälte vergessen lässt? Aber es ist mein Letztes. Und ich weiß nicht, wie lange ich noch gehen muss, um zu einem Gehöft zu gelangen und Menschen zu treffen. Nein, lieber spare ich das Brot. Plötzlich war es dem Mädchen, als hörte es zwischen den Bäumen vor sich Schritte im Schnee. Es blieb stehen und versuchte, etwas zu erkennen. Habe ich nicht eben etwas gehört? Mir ist so kalt. Mich höre so. Ich habe solchen Hunger. Hatte niemand etwas für mich zu essen. Nur einen winzigen Bissen. Nur einen kleinen Trocken. Ach, was war das? Wer ist da? War mir nicht, als hörte ich jemanden rufen? Hey, hallo, rief da wer? Hier, hier, Ist da jemand? Na nun, altes Mütterchen, wer seid ihr? Was macht ihr hier des Nachts im finsteren Wald? Ach, ich bin nur eine alte Frau. Ich hab mich wohl verirrt. Weißt du, vor wenigen Tagen ist mir mein Mann gestorben. Da konnte ich die Miete nicht mehr bezahlen und zum Geld verdienen bin ich schon zu alt. Da bin ich lieber ausgegangen und suche ein Bar. Liebe Menschen, die mir ein warmes Plätzchen hinter den Ofen gönnen. Aber jetzt habe ich Hunger, schrecklichen Hunger. Das Mädchen dachte bei sich, da ist genauso ein armer Mensch wie du selbst. Und es hatte großes Mitleid. Es dachte an sein winziges Stückchen Brot in der Tasche und es fiel ihm ein, dass es ja selbst seit dem Abend nichts mehr gegessen hatte. Da glaubte es einen Moment, die Stimme der Mutter zu hören. Glücklich ist nur, wer etwas schenken kann. Und das Mädchen dachte bei sich, ich bin noch jung und kräftig. Die alte Frau hat ein Stückchen Brot sicherlich nötiger als ich. Hier habt ihr ein Bröckchen von meinem Brot, gute Frau. Ich werde auch noch von der zweiten Hälfte sagen und es gab ihr leichten Herzens das größere Stück Brot und behielt das kleinere Stück hin für sich selbst. Da trat die alte Frau ganz dicht an das Mädchen heran. Hab Dank, kleines Mädchen. Hab vielen Dank. Vielleicht rettest du mir damit das Leben. Geben kann ich dir jetzt nichts dafür. Aber der liebe Gott wird es dir sicher vergelten. Die alte Frau drehte sich um und verschwand im Dunkel des Waldes. Nun war es dem kleinen Mädchen viel leichter ums Herz. Für einen Augenblick vergaß es sogar Hunger und Kälte. Der Wald wurde dunkler und dunkler selbst. Der Mond drang kaum noch durch das dichte Schneetreiben sodass man die Hand nicht mehr vor Augen sehen konnte. Der Nachtwind schlich durch das Unterholz, die kalten Füße schmerzten und die Hände waren schon ganz gefühllos geworden. Und die Bäume neigten sich zu den Mädchen herab und wisperten. Hast du dich gar verlaufen? Weiche nur vor unseren Zweigen aus. Gib Acht auf Wolf und Bär. Pass gut auf den Weg. Pass gut auf den Weg, pass gut. Das kleine Mädchen versuchte nun, durch die Dunkelheit und den dichten Flockenvorhang den schmalen Weg zu erkennen. Oh je, ich glaube jetzt bin ich vom Wege abgekommen. Wenn ich doch nur etwas besser sehen könnte. Au! Aber auch nichts ist zu erkennen. Der Mond wird ganz von den Wolken verdeckt. Brr, diese Kälte und müde bin ich. Pass auf, kleines Mädchen, wenn du einschlägst, bist du verloren. Du findest den Weg schon wieder. Und wie das arme kleine Mädchen durch den Wald irrt, da tun sich die Bäume auseinander, heben ihre Zweige, damit es sich nicht die eisigen Hände und das rotgefrorene Gesicht verletzt und stemmen sich dem Wind entgegen. Und tapfer geht das Kind weiter. Als der Mond für einen Moment durch die vorbeihuschenden Wolken blickt, erkennt das Mädchen, dass es am Rande einer kleinen Lichtung steht. Sollte der große Wald hier gar schon zu Ende sein? Ach nein, es ist nur eine Lichtung. Dann muss ich jetzt nur weitergehen? Hallo, Hilfe, hilf mir, du bist doch ein guter Mensch. Wer ist da? Rief da nicht jemand? Hier neben dir, gleich unter dem Busch. Ach Gott, ein kleines Rehlein. Ich habe mich verletzt, als ich über den vereisten Bach springen wollte. Das tut mir aber leid, du armes kleines Rehlein. Wo tut's denn weh? Ich hab mir wohl... Oh, den Fuß verstaubt. Die Schmerzen sind so groß, dass ich damit keinen Schritt mehr laufen kann. Hm, das ist allerdings schlimm. Und wenn du hier liegen musst wirst du sicher erfrieren. Oh nein, mir ist schon ganz kalt. Warte, weißt du was? Ich gebe dir meinen Mantel. Sehr warm ist er ja nicht, aber er wird dich vor dem Schlimmsten schützen. Du wirst deinen Mantel selber brauchen. Ich, ach, ich werde schon zurechtkommen. Nimm du ihn nur. So. Ich danke dir, gutes Menschenkind. Du hast ein gutes Herz. Alle Tiere des Waldes werden es dir ewig danken und dich beschützen. Auf Wiedersehen, kleines Mädchen. Auf Wiedersehen, mein Rihlein. und werd bald wieder gesund. Und das Mädchen geht weiter. Mit hungrigem Magen, nur noch mit einem dünnen Kleidchen und einem Hemdchen begleitet, das auch nicht recht wärmen wollte. Ein Wunder war's, dass es bei diesem Frost und dem eisigen Wind nicht erfrohr. Dass es mit seinen Beinen und mit seinen Holzpantoffeln nicht in hohem Schnee stecken blieb. Aber mutig schritt es vorwärts und wusste dabei doch gar nicht, wohin der Weg führen sollte. Sicher wird es nicht mehr lange dauern. Dann kommt der Morgen und ich werde Menschen treffen, die mich aufnehmen. Sie werden mir etwas zu essen geben und vielleicht auch warme Kleider geben. Oh, da bin ich ja wieder ausgerutscht. Au, mein Fuß! Und am Ofen werde ich mich wohl auch wärmen dürfen. Und der Gedanke daran ließ es für einen Augenblick Kälte und Hunger vergessen. So mochte das Mädchen wohl einige Stunden gewandert sein. Da schien es, als ob sich im Schnee vor ihm etwas bewegte. Es ging darauf zu. War da nicht eben etwas? Doch nicht schon wieder ein verletztes Tier? Ich sollte wohl besser einmal nachsehen. Nein, das ist ja ein kleines Kind. Wohl jünger noch als ich selbst. Und es hat nur ein dünnes, kurzes Kleidchen an. Halb erfroren ist es. Ja, nicht einmal Schuhe hat es an den Füßen. Nein, ist ja gut. Du brauchst mir nichts zu sagen. Hier, nimm erst einmal meine Pantoffeln. Komm, ich reibe dir ein wenig die Füße warm. So, und nun ziehe sie ganz vorsichtig an und steh auf. Wenn du willst, kannst du gern mit mir gehen. Willst du? Ah, du zitterst ja. Hier hast du auch mein Kleid. Weißt du? Ich habe mich schon so an die Kälte gewöhnt. Mir macht sie gar nichts mehr aus. Kannst du gehen? Nein, du brauchst mir jetzt nicht zu antworten. Erzähl mir deine Geschichte später, ja? Komm. Ja, hab Dank. Es geht schon wieder. Und du? Mach dir nur um mich keine Sorgen. Komm, gib mir die Hand. Wir werden schon gemeinsam durchkommen. Dichter und dichter wurde das Schneetreiben. Die beiden Kinder wanderten nebeneinander her und versuchten, sich gegenseitig ein wenig die klammen Hände zu wärmen. Die Tiere des Waldes, die die Not der beiden Kleinen erkannt hatten, versuchten so gut wie möglich zu helfen. Plötzlich stieß das arme kleine Mädchen mit dem Fuß an ein Hindernis. Der Gegenstand gab nach und dabei vernahmen die Kinder einen leisen, merkwürdigen Ton. Was war das? Ich stieß mit dem Fuß an etwas Weiches. Was war das nur? Oh. Nein, sieh nur. Das ist ja noch ein kleines Kind, das sich im Walde verlaufen hat. Es ist schon ganz erfroren. Wir müssen ihm schnell helfen. Was sollen wir nur tun? Sieh nur, es hat ja nicht einmal ein Hemdchen an. Ich friere ja selbst immer noch. Was können wir nur tun? Na, lass mich nur machen. Helft mir. Bitte, bitte, helf mir. Wir helfen dir schon. Sei ganz unbesorgt. Komm, armes Kindchen, ich gebe dir etwas zum Überziehen. Kaum hatte das Mädchen es ausgesprochen, da fiel ihm ein, dass es ja selber nur noch sein Hemdchen anhatte. Alles andere hatte es bereits verschenkt und es fühlte, wie sehr es froh, spürte plötzlich den heißen Hunger, der es quälte. Aber wieder war der Wunsch zu helfen stärker. Und sein gutes Herz gewann die Oberhand. Das arme Kind dachte bei sich, es ist sowieso dunkel und niemand kann dich sehen. Da macht es ja nichts, wenn ich diesem armen Kind auch noch mein Hemd schenke und es damit vor dem Erfrieren rette. Bitte, hier hast du ein Hemdchen. Es wird dich ein wenig vor Schnee und Kälte schützen. Ja, komm, zieh es nur über. Und schon hatte es ein Hemd dem fremden Kind übergestreift. Nun stand es in der eisigen Nacht und hatte gar nichts mehr an. Da plötzlich kam der Mond hinter den Wolken hervor und das Mädchen sah, dass der Wald bereits hinter ihm lag und sie sich auf einer großen, weiten Wiese befanden. Der Mond tauchte alles in ein helles, unwirkliches Licht. Mir ist als als höre ich ganz deutlich Musik. Die Kälte, ich spüre sie nicht mehr. Ganz warm wird mir. Und, oh, meine Strümpfe, ich habe ja Schuhe an. Und ein Kleid, ich glaube. Vom Himmel herab waren die schönsten und feinsten Kleider gefallen. Ein paar wunderbare feine Schuhe, seidene Strümpfe, ein wollenes Kleid und ein kuscheliger, warmer Pelz hüllten das arme Mädchen ein. Es wusste nicht, ob es träumt oder wacht. Da saß in der Ferne die alte Frau und den alten Mann, sah das Rehlein wieder gesund und munter zum Wald springen und Hand in Hand liefen die beiden Kinder, die es vor dem Erfrieren gerettet hatte, den Weg entlang. Alle drehten sich um und riefen ihm zu, Lebe wohl, hab Dank, es soll dir vergolten sein. Viel Glück, gutes kleines Mädchen. Auf Wiedersehen. Und plötzlich begann es vom Himmel Gold zu regnen. Tausende und abertausende goldene Sterne fielen herab, gerade vor die Füße des armen kleinen Mädchens, das gar nicht wusste, wie ihm geschah. Vater, Mutter, was ist das? Das habe ich nicht gewollt. Das habe ich nicht verdient. Und vor lauter Glück fing es an zu weinen und vergoss all die Tränen, die es in seiner Not, in seiner Angst zu weinen vergessen hatte. Es brauchte nur noch die vielen, vielen Sterntaler aufzusammeln. Sie waren tatsächlich aus purem Gold. Ganz plötzlich schmolz der Schnee vor seinen Füßen und das Mädchen stand auf grünem, weichem Gras. Überall erblühten bunte Frühlingsblumen. Dann ging die Sonne auf und ließ alles in überirdischem Glanz erstrahlen. Und als das Mädchen aufsah, stand nur wenige Meter entfernt das kleine Haus der Eltern. Es sah aus, als sei es gerade frisch gestrichen. Im Vorgarten blühte der Fliederbaum und aus dem Schornstein kräuselte sich der Rauch des Kaminfeuers. Das Mädchen lief so rasch es konnte zur Haustür. Mutzi und Putzi kamen ihm schon entgegen und konnten sich gar nicht fassen, ihre kleine Herrin wieder zu haben. Mutzi, mein Putzi, oh, wie ich mich freue, euch wiederzusehen. Wie herrlich ist es doch, wieder zu Hause zu sein. Im Kamin prasselte ein Feuer und es war reichlich Brennholz vorhanden. Auf dem Herd stand ein Topf, aus dem es herrlich duftete. Dank der Sterntaler aber hatte das Mädchen für sein ganzes Leben ausgesorgt. Und weil es wirklich ein gutes Mädchen war, war es für alle Zeit gut zu anderen Menschen. Es gab den Armen und half den Gebrechlichen. Und wenn ein Tier im Walde Hilfe brauchte, kam es ohne Scheu zu dem kleinen Häuschen im Wald. Solltet ihr zufällig einmal irgendwo einen Klumpen Gold finden, dann ist das sicherlich einer von den Sterntalern, der damals vom Himmel fiel und den das kleine Mädchen übersehen hat. Ihr dürft ihn dann ruhig behalten, denn unser kleines Mädchen hatte davon so viele, dass es auch noch für all jene reichte, die es um Hilfe baten. Darum war es glücklich und zufrieden bis an sein Lebensende.